الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذو محمد صلی الله علیه و سلم نفس جدا مضمون په قتال وی ذ ویل الله jihad da Allah pala ke ko masalaj mah ke sabit chu hawami mo ke Allah iziz pa ra jihad pakar de o talil no sarahodi uno manala mashalayatuno ke مساله غتال اړو اړخېنو ذکر کاهران لزجر ممنان له بشارتونه ارستو اتيشتو ایتونه کې د منافقانو خباستونه سوره احقاف اخر کې وی جهل له کو الا القوم الفاسقون بلسوک نا علا کی فاسقان با علا کی پیدا شو چیدی فاسقان غوڑی را عملو نا مکڑیو دیر بدنی مالی خیراتو نارسی کڑیو نو آغا اللہ یوها برباد دی اللذین کفرو آکسان چکو فر اکڑے دیم انکار اکڑے توحیدنا و سودوان سبیل اللہ نه سبر ندکڑے علاقبان کله دالدا دیننا اولل اعمالم نو لا برباس کړه دا غي عملونه چې توي عملونه یې کړی دي اره کفر سر बर्बाद شو کنه والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې مان نه راولې په توحید او عمل یې کړو صالح وامنوا بما نزل محمد ایمان راولے و خاص باغی دن او باغی کتاب چه نازل کلے شعب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه مجاہد اعظم او وو الحق من ربهم دہا کتاب حق دے در طرف آدھ رب ددینا و ددی ایمان سمر برکت تے کفرانم سییاتهم دی چې کم گناہو نکڑیو الله والا آغا لریکل اللہ دینا غناؤنا دیمان پا برکت سر و او داغی حال یہ دیر درست که بیا خلق تبو سنکی چی دھاولی برداغی عملونے برباد کلو او دی عملونے قبول کلو نا علت بیانی زالکہ دا زکا اللہ دا فیصلو کلو بَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْحَقَّ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ چې بشکاره کسان چې کفر وکړل دي اړې د باطل مرسته کړې ده د باطل تایید کړې ده دنیا کې ناماله نه ولا برباد کړو هغه کسان چې ایمان راوړل دي اړې همیشا د حق تابلداري کړې ده حق چې صرفه د رب د دین کذلک یضرب الله للناس امثالا دا خلق پارا پلخ پل پارا. <تصفح> دا لشان دی د بیانې خلقو د پاره پهلخ پهل مثالونه هر یو د پاره مسله د قتل فاذا لقيتم الذين كفروا قلجتاصم محامخه ای مومنا نو دی کافرانو په میدان کې فضرب الرقاب نوې واه په دې سترونو باندې هغه معنی ده فوکلانك سترونو تیمراض حتا تر دې پورې ازاس خنتمو هم چې تاسو دې قابوکړه پهنیول بشدل وساقا نوې تळे کلک که دياني یې کین <تصح> سوران فال کے پیغمبر په داسې وخت کې قیزیان نشینی وی جی وینې نې ټیکلې ماکان النبی ولزی ماکان النبین اییکن لو اسرا حتا اسخنا فلاردو وزک اذل توی چې اسخن تموهم جنگم خص صح کو وینې ټیکلې نو وی ټله مزبوط د یانګه فهم ما منم بعدو بیا فزللات لا طرفنا د قید یانو داد چا احسانو کې پذيبند استن پرېده وېما فدان او یاسن مالو اخله جرمانه کې دا کارونو وکوه قتل قید تا ترکمی پوری حتی تزعل حرب اوزارها ترغی پوری چگی دی دا مشرکان نخپلی وصلی چسلی همیشی کنن بس بیا بینن کوای وصلی دویم حتی تزعل حرب اوزارها تردی پوری چی پری دی دا حربیان مشرکان پل شرکی عملون او زار د شرک عاملونو تو دا پریزنه بس تو بابا سي ذالک د حکم د الله او ره ولو یشاء الله ولنتصر منهم کذا لا فخوه په پله بس بدل واستو انتقام ولکن لیبلو بعضکم ببعضین لیکن س س مرتبو چتی از میه کې زباده ستاسو نه چې مؤمنان دی پېری باز نور سره والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې قتل کړي شول الله پلار لار کې او ایشان وګوراو فلین یذل اعمالهم چرې عمل الله زاین کی سیهدیہم بلکې دی سبا هدایت کوي توفیق ورکي ویصلحوا با لهم او دیر بہتر با کی حالت دی دنیا دا زلتنا رسولنا و بچ ویدخلهم الجنتا او داخل بکی اللہ دیلر جنتا عرفا لهم جدید اے پا قرآن کی بیان کردے او یا اے خوشبویاں کردے ترغيبو يا ايو الذين امنوا وایمان ان تنصروا الله کچرتا تاسو مدد کوي د الله د دین یانصرکم الله واستاسو مدد کین سنګ ويثبت اقدامکم ساسو مقدمه او پي به مضبوطيږي دشمن په مقابله کې وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَا كَسَانْتِ كَابِرَانَ وَمُشْرِكَانَ دِي فَتَعَ سَلَّهُمْ اغیلہو حرز ایک تبایی ده او حلاکت دے وَضَلْوَا ضَلَّ عَمَالَهُمْ او دا اغیقا عملونه برباد کلو علت بیانی لکا مخکی چی بیان کو زالکا دازه کئے برباد کلو بِنَّهُمْ كَرِهُو مَانْزَلَ اللَّهُو چی دی بد گان لے دے او کتاب چللا نازل کړل فاهبت اعمالهم الله تديه اعمالونه برباد کړو اغلمی سيرو فل ارضين ولذي دی نه کوي په دې ځمکه کې و ينظرو چي وګوري كيف كاناقبت الذين من قبلهم سرنګ شانجام دا قومونو چې مخ کې د دمر الله عليهم الله هلاکترا اس بدی باندې قسمه که زموږ ذابو نصرای هلاکت ولل کافرین او د دې موجودو کافرانو لپاره هم عذابونه دي پشان دي ذالکا تذل فسلذا ولي بان الله مولا الذين امنوا بشکه چلا مددگار دي داوی کسانو چې مومنان دي مولا ناصر رستو په خپل قران معنا کوي مددگار دے د مومنانو وانل کافرینا لا مولا لهم او کافرانو چې دی داغه اجازه مددگار نشته ان الله يدخل الذين امنوا وعمل الصالحات تقابل ذکر کوي دواړو فریقانو بیشک الله به داخل کړي او کسان چې مؤمنان دي عاملوا الصالحات یو دي ایمان سره عملونه کړی ډېر بهتار کوم دې تو داخل کی جنات تجری من تحت هل انهار هغه جنتونو تاجویږي بلان دي داغې نهرو نه رست یو ده حت کوي څلور قسم نهرو نه نعزیزه الذين الله مضی او خوشاله ور ولذین کفروا او داغه کسان چې کفر کوي یتمتعون اغه دنیا کې مضی کوي او خوشاله کوي چې مخ کې ویلو اذهبتم طیباتکم تاسو خپل خوشاله اخلاص وکړ نور څو اړه یتمتعون مضی کوي دنیا کې پریدی اخلی ويا کولونه اخرا كنا کوي کما تا کولل انام لکه څنګه چې ساروي خوراک کوي بس کوي چتا ګولله بګزانه پریدی دا ځي کله بولاله خوراک کوي ساروي بولاله خوراک دا ځي زه حلال او حرام پکې تميز نه وي دا ځي مقصد نيي چې دا خوراک سلګو چې مونږاو د سپيو کو نه نا. ونا رسول الله اوور د ذکر کوم تصلي ذکر کوي وقایم من قريه تن ابي انبره پریشان کي غوا ډير د کلو نا ياشد قوه تام من قريهت الكالتي چ ډير سخت او ډير زورورو زیاتو پتاقت کې د کلي ستاهغنا اخرجات کا چې تیته نه رایستې اهلکناهم موهلاکړي فلانا سره لهم دغې بیا سوک مددگار نو کنه نه ناس به زیمه شي تقابل زګه پریشانی مکوان چستا کار ډېر قوی دی افمان کان علی بینۃ من ربہی هغه سو کو چې په دومره واضحه مسأله ده ز خپل ربنا کما نزین له سوء اعماله ده برابر د داغه چا سره چې خځه شې وې دی هغه خپل عمل د شرک بد عمل او ته خصش شې وې چې په دیواله تنزدی کی وو وتتابعوا وا اوم او چالي کی دنیا کې په خپل او قایشادو کوسي څه نو زلوه ورینه واه کوي نه ندی برابره مسل الجنه التي يعد المتقون صفات تهږي جنت چې وعده کړی شي د متقینو سره په یها نهر غیر اسن په دې جنتو کې نهر نه دي زدا سې وبونه جنتی بسبوي شي سمر زمانه او مذمومفه کې ناراضه انا هارم ملبن اللميه تغيّر تعمو او نهر نذيذ پایونا شاوذو چې نه بدل شوه نه بدلي خونداغي وان من خمر اللذت للشاربين او نهر نذيذ شرابو نا چې مزور کې سکون کوتا نه بکه بيهوششتا انا بکه ولټهشتا وانا ارمنا اصل المصفا او نهرو نذی د غبین نه د شاتو چې صفا دي زګنوم ولوم بیا من کل السمراته او د دې هم یاند پارا په پا دې جنت کې هر قسم می ویشته ومغفرتو میربيهم او بخنا د ګناہوںو ده تر افاده خپل ربنا رضاسی په تو چې بیان شو کمن هو خارذن فناره د برابر د زغا چا سره چا وایمې شپور کیده <سخد> زګه چې کور ک خو جوړ اوس باندې شي پکا وسقومان حمیمن علاوه پر بهانم کس ملایویږي سکول شي په ځ باندې او به حمیمن یشیدلی فقط طعامعهم تو ټکلي ټکلي کې یو کلمې زه دي ومنو مې سنوي الیک بعضې زذینا منافقان نو سوګږي چې تا تغو کې دي حتا اځه خرجو من عندك تر دې پوری کله چې اوزی استاد مجلس نه و ایغا کسانو تا چیغی عالمان دی صحابه اکرام دی مازا قال آنفا یه روی زمان خیال نو پیغمبر در صحب رو اکلاو سو دا چه مونگناستو زمانوی توجه سعی نو د دنیا په کارنو کې ڈوبیو زخ پوار نشو ما مازا قال آنفا چه دسو وی اولائیک الَّذِينَ تَبَعَلَّا وَلَى قُلُوبِهِمْ اللاوی دا وجنه دا چه دا توجه نو دا غا کسان دی چه اللا محر لگوله دا دی په دی بچه تپویی پا قرآن او دی روان دی پا قبلو خواهشات پاسیم <تصفح> ها دا دی مقابل اکی واللذی نحت هوا کسان چه غی حق لار امنتا. زادهم هدا ونلزي اتی دیتا نورم هدایت او استقامت واعطاهم تقواهم اور کړی دی دیتا طریقې د تقوا لاره او تقوی دی کامیابی ها افالینظرو نا پس انتظار نکي دامنکرین خلق الا الساعه مگر قیامت انتاتیوم بغتتن چراو شې دي تناسبه اگدی وی چې کم د چراو اوی فقط جا شراتوها یقینا چراغلې دي علامه د قیامت چړم به علامه پیغمبر ده چاوی زموږ د قیامت ذمره फरक ته اګه د ډول غوته میاں مسواکا ذمره फरक فَعَنَّا لَهُمْ چَرْتَ بَيْدَ دِی دَ پَارَا فَعَدَ مَنْ اِذَاجَاتُ هُمْ ذِكْرَا هُمْ کَلَ چِرَاشِ قِیَامَتُ وَعِبْرَتْ أَغَسْتَلْ اغَوَفْ كَبِيَا عِبْرَتْ تَخْلِي عِبْرَتْ تَبَارَ خُوَ اللہ دا دنیا پیدا کری نزکا و توی فعلم لیر خم و قدر زان علم حاصل ک پتی خبره را انه شاندار لا اله الا الله فدی دان فو کاول بیان نور علم کاه چنشت دی بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه توحید زکا نور علم نور استدی نور سبق نور استدی چدا کلمه یوې کنا الله دې غنا او نه ماف کی واستغفر لزم بیکه بहाना واړه د خپل ګناه او کچری کچري اوشي وللمؤمنین والمؤمنات ا دوی خپل مت ته پارون بهانه واړه یزان دي کناري نه دي او کزنان نه دي <تصح> او ستا بهانه څریر محتاج دي والله يعلم متقلبكم الله پی جنې ستاسو زید غرزی دورا غرزی دونن په دنیا کې ومسوا کوم او ستاسو زید اوسې دو په قیامت کې دا حال منافقانو دویم باب آمنو او یقول الذين امنوا اوای هغه کسان چې مومنان دي لولا نزلت سوره چولې نازل نه کړی شو دا سوره چې هغه حکم د جهادي مونږ وی فَصَان زِلَ سُورَةُ الْمُحْكَمَاتُ کله چې نازل کړي شي یو سورت تونه او تازه او ذکر فی الْقِتَال اڤاری کی حکم شوی د قتال دغه سوره انفال توبه سوره محمد دا سورت نه رَأَيْتَ الَّذِينَ نَبَوْا إِلَيْكَ سَان فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ چي داغي پزړونو کې شک وو اسی اوړې دراوړې ده جماعت تطلرات لون تو نه شک نووته رغیبه اوی نبی آخوا یعنی ضرور نائی لیکن گوری بتاتا اے پیغمبر نظر المغشی علی من الموت پشند کتودا اغا بنده چبی اوشیر اغلی پا اغا بانده دمار از ترگی بقی راوتی تورا سپینخ کارا سلیتی یری تم رب دی فعولا لهم حلاکتی دیلر توعات و قولم معروفن تابداری پکاروان او خبر پکاروان دیر رشتی نی ناکو دیو نکڑا کنا اسیوی منگا جہاد کو جہاد کو فیضا از عمل امرو کل چې محکم شو حکم دا اللہ چی جہاد بکو فلو صدقوا لنقضي الله سرا وعد الارشتاق لولا كان خير لهم تا ودي لدر بهتره فا هل عسيتم يا منافقان اتس نزدين اتس معلوم ني ان توليتم يا منا چکل اتس ان کارو کو د جهاد نا ان تبسدو في الارض فساد بکوې پزموکا کې ډېر رحمتو قطع او رحامکم او کټ بکه خپلولای او رشتدارم زم فلعستوم ول تاسو نزدینه انت وليتم تاسو مشرام شو او تاسو حاكمان شوئ انتبسدو فلاردې فساد بکوې پزموکا کې نو قتلونا داکی وای جواره وای شرابونه وای دفسه حکومت او تقطع وارحکمکم خپل ولای وبکٹکه رشتہ دار وبکٹکه اولایک الذین لعنههم اللعوه داغه سان دی چاله لعنت کړه دي خپل رحمت نه شره لیدي فاسومهم کڼکړی دي بالکل وا ما اب سوار هملن دیکړی سترګې دې دی خپل تذبرو نل قران دی په پیريانو ملان دي تغيير الله وګي کې خو به یو سات ديمان راولم بلغهین شو اته منافقان دې سوچ نه کوي په قران کې تا خل لا سوچ تراله غل امعلا قلوبن اقفالها یاخد ازي پزړونو باندي جراندي د زړونو دي د زړونو عو جدا جراندي ښه الله بلګولي ازي دي نه پوي ښه ان الذين ارتدوا على اثبارهم بيشکا کسان چې واپس شو پخپلو شاگانو باندي کلمې ویل هو ایمان راوړل او ابيا واپس شو من بعد ما تبين لهم اللھ ده پس داغی نا چخوا شو اخمال شدی شدید حق چه دا حق ده دا قرآن حق ده دا پیغمبر حق ده اب یا هم وولی ده اش شیطانو سوول لهم شیطان دو ککل کنخا نو دیر لوه دو کمار ده وسوسی و تواجولی و عملا لهم امیدونه و لورکلل چه دا بگو د د ور به ختم شي دي به ختم شي بیا به زمونږ خپل دینی خپل کار به خوشحاله خوشحالی ووي لاله دا میدون توواچو بچی وله پ لاس کې ورکو دا لکه بیا نو مقال لځ نهکري هو ما نزل ځل الله او دا ځکه دي الله تبالو چې ویل هغې کافرانو تا, کافران تا چې هغې بد ګه ل اغه کتاب چل لا نازل کړی دی اغي سره ګور پټی جرګی مشورې کولې سی وته ویچا توایه ما حسنو تی حکم فی باز الامر مونږ هم په دې کارونو کې مرګري یو کم باز کارونه د محمد خلاف دیو تویل وکړه ان ا دی وی دې نسوګن دي خبر والله یعلم اسرارهم الله پویږي دې پر ازو نوبان فکیفا ان لا وی بیا وارمان کئ اډیر رسوا بد بد بپروت فکیفا سرنګی بئی مرګ د دی اذا توفتهم الملائکتو کلاچې ملکې دی له ملائکو مونږه خنوینو یذریبون وجوههم واعتبارهم تکای مخونه د دی او شاگان ده دیم ده كانا. ضرب الملائکه ده کنا ضرب مومن خونه ده جذریبونه و جوه هم وادبار هم مخونه هر ولا تکیه و ده شاگانه ولا تکیه اگورمونگیوینونا ولی ذکا کاتتوله روح سره ده کنا دا دی برزخی حال ذالکا دا غضب او زلط پر اولی راق بین نومت تبعو ماس خط اللہ زکر دی دنیا کی دابی داری کڑی وا و داغی دن چه اللہ پر خواب کی گئی اللہ تینا بیزار دے وکریهو او بده گرنلی وارزاد اللہ چه مونگا اللہ نو شو رضا کولی ابا سوک رضا کئی ابو یل رضا کی چیز بینی توی کخ پلی تو پیرا بده گرنل رضا دے فأحبوا الأعمال لما لا بربات کرده د دې وړې عملونه منځونه حجونه روزې او تراویح او زکاتونه هرڅ خراب شو دې شرک پوجا باندې امحسب الذين في قلوبهم مرض اي غومان کوي هغه کسان چې بظلونو کې شک ده او بظلونو کې حسد ده دا ټول مرضو نه الله یوخرج الله اذغانهم جلل واخکارانه کې خلقو ته د دې کېنی د زړونو چې دې په دې زړونو کې کم <تصفح> کېنی او حسادونه قراته دي الله یې ذوب احکاراکوما ولو نشاو که چېرې مونږ او و اړولہ ارینا کهم نو مونږ وتا تدي خوذلې و د منافقان یو یو چې دغه دې دغه دې فل عرب تام بي سیمام تا بي اندلي و دي لرا پخپلو نخو نشانه سره ولا تعرفنهم في لحن القول او خام خابه پیجنې پاندازه د دا خبرو کې زی خبرو اندازه بل شان نه کوي په خلک پیجنې کوي الله يعلم اعمالكم الله پويږي ستاسو په عملونو ولنبلونکم خامخو الله یمږه امتحان کو پتاڅه باندې چاسو سوزلې ویلو لته بلهون نه ععمران کې حته ترغې پورې نه عمل مجاهدي نه من کو مصابری نه چېکاره کو موګ اوجوکو او جهات کوونکې چې خبرنااک دي څوک کولی شي صابین چېخبرناې د نور به مکاره کې پخپله ونه بلواخباره کوم مونږ امتحان کو ستاسو د حالات ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله بذات فکراه امتحان کې خارص رازي کار نشه دا پیازا کې پېشګه کسان چې کفر وکړي څه من ومنکلې دي خلق د الله زین او شه پر رسوله او د پیغمبر خلاف وکړي د سنتو فصابت انانو نا من باځې ما یان اللهم خدا پس دغه چې خوازه شوي دته لار د سنتو خو ته معلومه جوړه سنت دی لن نيزر الله شیء د دې څه مطلب ده چې موږ په مقابله کوو هم موږ موحدین د دنیا نه لړکو دا وایې بلار دې په امید باندې چرښوې ده نه یزر الله شیء چرې نقصان نشی رسول الله الذين تازرهم ده هر بی دتی دا خیال چمون به دا خلق لري کو لک کسان دی یموتي وای کنا نلا تدا سورات نو کی تنبیه ور کئ چ نشی کوله اغیر وقت رو زیاتی نور وایس نو کی وصيحه به تو اعمالهم الله با برباد کی زایب کی دذید اعمالنا که سمون زاو داسکیو بنګونه وي الله یعمل نه برباد دي چې ته د توحید سره دومره بغوس ساتین یی د خدای بنده ته زوره نه پویږي توحید خدای الله ذاتی صفت ته په تاسو سره په ذاتیاته کې لګیای اته به امون زاو یا یو الذین امنو ایمان والو اطیع الله و اطیع الرسولا تاسو خپل کار مپریدے الله تعبیداری کوي چې تووحيد دی د غمبر طبیداری کوي چې سنت وله تپتلو عملله کوم پهل عملو نه بربات نه کوې عمل خو په شیر کوو ببدت بربا تاسوخپل عمل طببان کوې ان الذي نه کفرو او دوان سبی الله شکه کسان چې کوفرې کړړی او شیر کې کړی او خلکې من او د الله د دی ارزه به واسه کوم ژوندور پسې نکي ګي ګوره خلک به بیا روانو پڑھلته سمما ماتو بیا ملشو ګوره ها قوم کفار او توبې تسم نشو په دغه کفر کفر کې ملشو جنازي او شوې اته واګانور پسې او شوې او ما قامونه جمعي او پسې او شوې الله لهم الله <اللاوی> يزخو وتبخنا نکم <ماؤ> کدی بخلې نو <اینو> کنه <کا نا> کدی لپی چتی کړي <کڈی> او بخلې نو <اینو> اګه <آج> ځدا خبره د خو <ضخوتا> زخو <نکو> تنکم بخنه چر الذي <اللہ> تمخنا <دیتا> نکي فلا تئنو ائ ای مومنانو سستی مو کوي کمزوري مو کوي کمزوري سزا وتدعو الى السلم تاسو کافرانو ته د صلح دعوت تور کوي چې روغ کو دا کارونه کوي وره تاسو دا مسلمانان هم بي عزتې ذات اسلام هم ده تاسو به دعوت نه ورکوئ ته قاغیزله دعوه ترکینو بیا وسره ومانه وچره و مسلمان کافر تنوي چې روغ کو سروا کوي وانتم تاسو چې ته اريخ دی نو اعلا با دعوت ادنا تا؟ تا و اعلا ب دعوه ترك يذناتا تا سوچتي په دي باندې او شرط دي مان سره وللا و ماكم الله تاسو مرګره دي ولن يتركم اعمالكم او لا چر نکمو استو عملونا انما الحياه الدنيا لعب و لهو سوال پیداشو دا وسو مسلمان چې کافر ته وي چې روغه کوي الله وی دا لالچی لالچی دې نه لیدله اخار سر اثر روغه کوي دا ز ژوند دنیا چي دي لا khel او تماشا ده لعبا ولاعبن کيله تماشا چې دا سو کوي نو با کافر سره خامو خرغه کوي چې موږ تعلقات وسیع شي چې موږอัลته کېدو کر کټ لا بدل ترازي وين تؤمنو و تتقو کتاسو ایمان راولو او زانو بچ کده دی کافرونو یوتکم اجورکم دربک اللہ تا استاف پل عوضونا پل عجرونو و لی اسألکم اموالکم اولا نغوار استاسونا طول مالونا استاسو سلگا ونتی سلوی اختمار روپے دست دی طول مالونا کو تاو تنگی جیحاد کدا چل لئے. یَس الْكُمُهَا او کجر استادونه ټول نه وخته او داسې فیحکم دا, فیح دا نه چې ګني ساسو کو حاله نزور یې لګاو چې شاوې دبرکای مال زوري لګاو په تاسو تبخلو نو تاسو بخل شو ورو کړه چې مونږه خو نشو ورو و یخرج ادغانکم مله واستاسو اکینې ښکار کړي او کنه کینن اورسی خو دغې کړه الله واستاذ او کی نه ښکار ها انتم اولای دا تاسو چې دغه کسان تدعو نا علی تنفقو فی سبيل الله تاسو له دعوت ترکلی شو چې خرچو کې د الله بلار کې په جهاد کې ډیر ضرورت ته هم من ميبخلو لو تاسو کې هغه څوک چې هغه بخلوکو بخل کوي نور کوي ا دې پدېنې په وې چې د ابو چا سره ومن ومي يبخل هغه چا چې بخل کو او فین نمای ابخل عن نفسه خپل ځان یې خوار کو خپل ځان یې ذلیله کو ځان سره بخل وکړ ته وسنۍ بیان الله الغنیو الله خو بینیاز ز خلق د مالونو نا وانتم الفقراء او تاسو الله ته په هر کې محتاجی یم تاسو محتاج نه چئ الله زم گناونه معاف کی نو تقصيرات معاف کی نو علو معاف کی چته خبرو منه کنه ها یو پلوته محتاج اے سوالو او کہه مخاطاسو انکار کہو ما له يستبدل قوم بدل بکی یو بالقوم براولی بغیرستا سنا ثم لا یکونو امسالکم بیا باغی نیستا سپشانتی بخلان